Prach se v houbovitém útvaru zvedl zdláždění, rychle se formoval a v zápětí stál na tém, že místě o to a ohmatával se rukama, aby zjistil zdaje celý. Pak zahlédl Mikuláš a obdařil ho o ním nesmírně širokým úsměvem, jaký svedou jen upíři. Pane Mikuláši, funko falo to, fáš napad. Ehm, – a, a který to? Ujišťoval se Mikuláš. Od někud z míst pod víkem velkého ikonografu se linul proužek žlutého dýmu. Fister šikal, abych u sebe nosil malou távku slovo pro naléchavé přípaty, napomáhal jeho paměti o to. Tak já jsem si to pomyslel, když to půjde v malé slapé skleničce na mým krku, tak se to rozpije na práh a chopla. Ich, a já tady jsem, pozvedl výko ikonografu a rukou rozvál kouř. Zevnitř se ozval slabý zvuk namáhavého kašle. A pokud se nemýlím, tak máme nádherně fileptaný oprásek. A to všecko jenom dokazuje, co můžeme dokázat, když naše chlafy nejsou sataženy mračny planých úvah a myšlenek na otevřená okna a naché krky, což v posledních dnech mě ani na mysl nepřišlo, protože já jsem absolut krvoabstinent. O to také změnil oblečení. Ten tam byl onen tradiční černý společenský oblek, kterému holdovali ostatní jeho druhu byl nahrazen volnými černými kalhotami na dolní polovině těla a na horním měl přes nataženou úžasnou vestu, jakou Mikuláš ještě nikdy neviděl. Byla to vesta, samozřejmě bez rukávů, na níž bylo víc kapes a kapsiček, než kdy Mikuláš viděl pohromadě na nějakém oblečení. Většina z nich byla nadspána balíčky z křetí stravy, zásobní barvou, tajemnými nástroji, a dalšími nezbytnostmi ikonografické profese. Z odanosti k tradici si o to pořídil vestu v černé barvě s červenou počívkou a vzadu jí přidal dva šosy. Opatrnými dotazy, kterými se obrátil na rodinu pozorující se zoufalými výrazy, jak se dým vystupující z ohně mění v páru, Mikuláš zjistil, že oheň byl zcela tajemně zapříčiněn záhadným samovolným znícením velké pánve na smažení hranolků, z níž nevysvětlitelným způsobem vystříkl rozpálený tok. Mikuláš je opustil, když se začaly probírat začernalými zbytky svého domova. A to je jen takový příběh, zabručel, když odkládal poznámkový blok. Skoro si sám připadám tak trochu jako upír. Och, promiň, to je v pořádku. Já rozumím a chtěl bych ti poděkovat, že jsi mi dal tuhle práci. Pro mě to mnoho znamená, zvláště když fitím, jak si ty nervosní, což je samozřejmě pochopitelné. Já nejsem nervózní, já se všemi druhy velmi dobře vycházím. Odpověděl zapáleně Mikuláš. Otův výraz byl velmi přátelský, ale jeho pohled byl tak pronikavý, jak to jen upíří pohled dokáže. Ale jistě, nemohl jsem si nevšimnout, jak pečliv je přátelský si, kterpaslikum, a jak laskavý si ke mně. Je to obrovské úsilí, které je skutečně úctyhodné. Mikuláš otevřel ústa k protestu, ale vzdal se. Tak dobrá, ale abys to pochopil, to všechno je výchovou. Můj otec byl zásadně proti, tedy fandil lidské stránce věci. Moment, to jsem řekl špatně, on, abys rozuměl, nefandil lidské stránce života, ale spíš byl proti ostatním. No ano, já ti rozumím. A nic víc v tom není, je to jasné, Každý z nás se může rozhodnout, kým chce v životě být. Jistě, samozřejmě. A jestli chceš nějakou radu od ženských, tak stačí mi říct. Proč bych měl chtít nějakou radu o ženských? Nic, to já jen tak. Toho si nevšimej, odpověděl Otos s naprosto nevinným výrazem. Kromě toho, ty si přece upír, a jakou radu by mi asi mohl dát upír o ženách? Och, přísahám, jen se trochu proper a natechni se. Cítíš tu funičesneku. česneku? Och, a všechny ty prší pěchy. Co všechno bych ti mohl vypravět? O to se odmlčel. Ale neputu, protože už takové věci nedělám. Přišla topa a já spatršil, Tení světlo. Pak loktem strčil do Mikuláše, který byl rozpaky rudý, jako když ho krví polije. No ale, dodal a poněkud významně zamrkal, řekněme, že ony vždycky nekršičí. No to je trochu nechutné, nemyslíš? No, to v těch starých špatných dnech, odpovídal o to spěšně. Teď nemám nic raději, než velký chrnek o kaká a pěknou písničku u Harmonia. Vážně? Na mou čest? Ukázalo se, že dostat se do kanceláře a napsat článek je problém. Stejně jako dostat se do Třpitné ulice. Oto to dohonil Mikuláše, který stál a mlčky zíral. No, opávám si, že jsme si o to řekli, Pěta tolarů je spousta peněz. Cože? křikl na něj Mikuláš. Já řekl, že pěta tolarů je chodně peněz, Mikuláš. Cože? Protlačilo se kolem nich několik lidí. Každý z nich nesl psa. Každý ve třpitné ulici nesl psa, vedl psa, vlekl psa, nebo byl psem vlečen. Mnoho lidí bylo právě v tém, že okamžiku navzdory snahám majitelů napadáno psy, kteří patřili někomu jinému. Štěkot už přesáhl intenzitu běžného štěkotu a změnil se v matatelnou sílu, která bušila do ušních bubínků jako hurikán stvořený z kovového odpadu. Mikuláš zatáhl upíra do výklenku domovních dveří, kde byl hluk jen nesnesitelný. Nemůžeš něco udělat! Jinak se do dílny nikdy nedostaneme. Jako třeba co? No něco jako děti noci a takový ty věci. Jo tohle, zasmušil se o to. Vypadal znechuceně. Když ono je to tak hrosně stereotypiš. Proč nechceš, abych se proměnil v netopíra, když už jsme utochali? Říkal jsem ti, že už tyhle věci nedělám. A máš nějaký lepší nápad? O kousek dál se zavalitý Rottweiler pokoušel sežrat žrat kršpaněla No jo, tak to prá. O to leda byla zamával rukama. Štěkot okamžitě utichl. Pak si všichni psi sedli na zadky, zvedli čenichy k nebi a začali výjít. No tak tím se to moc nevylepšilo, ale aspoň se nervou, komentoval Mikuláš a vyrazil ku předu. No tak promiň, až puteš kolem, tak to mě fraškovík. Na příštím setkání mě čeká alespoň pět minut, permecho vysvětlování, rozumíš? Já vím, že to není otázka sání, ale je ten by měl tpát na to, jak věci kolem něho vypatají. Přelezli jakousi pochřelou ohradu a do dílny vstoupili zadními dveřmi. Předními dveřmi se dovnitř mačkali lidé a psy a v tom, aby celou dílnu smetli, jim bránila jen barikáda stolů a také sacharoza, která se ovšem tváří v tvář všem těm obličejům a čenichům tvářila poněkud vyděšeně. Mikuláš jen tak tak v panujícím hluku zaslechl její hlas. – Ne, to je podl. Ten vůbec nevypadá jako pes, kterého hledáme. Ne, to není on. Jak to vím? Protože je to kočka. Dobrá, proč se tedy tak pečlivě myje? Ne, je mi líto, ale tohle psi nedělají. Ne, madam, to je buldog. Ne, tenhle to není. Ne, pane, já vím, že ne. Protože je to popoušek, proto. Naučil jste ho říkat hav a napsal jste mu na bok barvou pes, ale stejně je to pořád papoušek. Sacharóza si odhrnula z čela kadev vlasů a zahlédla Mikuláše. No a teď by mě zajímalo, kdo tady byl ten chytrák. a e i zaskřehotal pes. Kolik je jich ještě venku? Obávám se, že stovky. Teda řeknu vám, že jsem právě zažila nejstrašnější půlhodinu svého to je slepice, je to slepice, vyslep, by to má ženská. Vždyť právě sneslavejce, života. A ráda bych vám za to, co nejúpřímněji poděkovala. Nechcete hádat, co se stalo? Ne, to je pražský krysařík. A víš ty co, Mikuláši? Co? Odpověděl mírně zmatený Mikuláš. Nějaký dokonalý vypatlanec nabídl cenu. morporku. věřil bys tomu? Už když jsem sem přišla stále tady fronta trojstupem, tak si říkám, kterého bytonce mohlo napadnout něco takového. Představte si, že jeden muž sem přišel s krávou. S krávou! Svedla jsem s ním strašlivou hádku o zvířecí fyziognomii a stejně ho pak musel roky vzít přes hlavu. Ten ubohý troll je teď někde tam venku a pokouší se udržet pořádek. Ti lidé tam mají dokonce fretky! Podívej, je mi to vážně líto, ale koho... Napadlo mě, jestli bychom vám nemohli být nějak užiteční. Otočili se. Mluvčí byl kněz oblečený v černém nezdobeném rouchu, což byl rádoby prostý, ale lidem velmi protivný zvyk omnejců. Na hlavě měl plochý klobouk se širokou krempou, Kolem krku symbol omnejské želvy a na tváři výraz téměř omezené dobrotivosti. Hm, jsem bratr špička zichrehajcky, na níž tančí andělé. Sdělil jim kněz a ustoupil stranou, aby uvolnil místo hoře v černém a tahle je sestra Jena Féfa, která se za vás hlaslibem mlčení. Zírali vzhůru na zjevení sestry Jenovéfy zatímco bratr Zicherhajc pokračoval. To znamená, že vůbec m, to nemluví. Vůbec. Za žádných okolností. Ach bože! Povzdechla si Sacharóza omámeně. Jedno oko sestry Jenovéfy se ve tváři podobné cihlové zdi pomalu protáčelo. Ano, tedy, ano, s chodou okolností jsme v Angmorporku jako členové mise biskupa Horny službe zvířatům a slyšeli jsme, že hledáte malého pejska, který se ocitl v nesnázích. Pokračoval bratr Zechrejc. Jak vidím, jste tak trochu přetíženi, takže nemohli bychom vám nějak pomoci. Je to naše povinnost. Ten pejsek, kterého hledáme, je malý teriér, vysvětlovala mu Sacharóza. Ale nevěřil byste, co všechno sem lidé přinesou a snaží se nám namluvit, že je to... No tohle, pohoršil se upřímně bratr Zechrhajc. Víte, sestra Jenovéfa je v podobných situacích velmi zkušená. Sestra Jenovéfa přešla k přednímu stolu. Tam ní jakýsi muž s nadějí natáhl ruce, v nich svíral jezevce. Byl trochu nemocný, takže není ve své... Sestra Jenovéfa muže udeřila pěstí do hlavy. Nikolaj zamrkal. Řád sestry Jenovéfy vyznává tvrdou lásku, komentoval bratr Zicherhajc. Malá připomínka kde vhodný čas může zabránit zbloudilé duši, aby se šla na špatnou cestu. A... K kterému to patří žátu? Zajímal se o to, když se ztracená duše se svým jezevcem podpaží nejistě odpotácela pryč, zatímco se každá její noha pokoušela jít jinudy. Bratr Zechrhajc ho obdařil vlhkým úsměvem. Květinky opakovaného dotčení. Skutečně? Tak o tom jsem nikdy neslyšel? Je jistě filmy fjibečný, No, já teď musím jít a potífat se, jestli z křeti utělali pošetně svou prací. Pravdou bylo, že se Dav pod dojmem přístupu, který k celé věci zaujala sestra Jenové a začal zmenšovat. Odešla ta část lidí, jejich psíci předly nebo zobaly slunečnicová semena. Na druhé straně je pravda, že silně znervoznili i ti, kteří přinesli skutečné psy. Mikuláše se zmocnil pocit silné nejistoty. Věděl, že některé řády omnejského náboženství stále ještě věří, že na to, aby bylo možné poslat duši do nebe, musí se tělu připravit peklo na zemi. Co se týče vzhledu, sestra Jena nemohla za svou podobu natož za velikost svých rukou. A že měla hřbety rukou porostlé hustými chlupy, No ano, ale i to se někdy ve venkovských oblastech stává. Přesto měl Mikuláš dojem, že něco není v pořádku. Co vlastně sestra přesně dělá? Zeptal se. Z fronty se ozýval, jak výkřiky i štěkot, jak byly psi postupně vytrháváni z náručí svých pánů, prohlíženi a pak se silou rozhodně větší než minimální vraceni. Jak už jsem říkal... Pokoušíme se najít toho pejska, odpověděl bratr Zicherhajc. Jsme přesvědčeni, že mu budeme moci nějak posloužit. Ale támhle ten ostrosrstý teriér se velmi podobá psíku na obrázku a sestra se ho ani nevšimla, upozornila Sacharóza. Sestra je nové má pro podobné věci velmi vyvinutý cit. No jo, jenže to nám další vydání nenaplní, Zabručila sacharóza a vrátila se ke svému stolu. Já bych řekl, že pomůže, kdybychom to mohli vytisknout v barvě, řekl Mikuláš, když s panem Zichrhajcem osaměli. Asi ano, přikývl ctihotný bratr. Byl takový špinavě šedohnědý. V tom okamžiku Mikuláš pochopil, že je mrtev. Byla to jen otázka času. Vy víte, jakou měl ten psík barvu, řekl tiše. A ty si dal rovnej svý slavička, piselku. Ucedil pan Zichrehajc tak tiše, že to slyšeli jen oni dva. Pak pootevřel jednu stranu svého černého fraku jen natolik, aby Mikuláš zahlédl široký sortiment železářského zboží, který tam měl uložen hezky při ruce. Pak frak zase zavřel ale nemá s tebou nic společného, jasný. Stačí hlasitější slovo a někdo tady půjde pod kytky. Zkus si hrát na hrdinu a někdo stáhne paraple. Udělej nějaký rychlej pohyb a někdo jde do pytle. Abych řekl pravdu, možná stejně nikoho zabijeme a ušetříme si tak dost času. Hm? Znáš to rčení o tom, že je pero meče? Jistě, Přikývl Mikuláš o chraptěle. Chceš to zkusit? Nechci. Mikuláš si všiml, že ho dobrohor pozoruje. Co to ten trpaslík dělá? Hodil bratr Zecherhajc okem. Sází texty. Skládá písmeno k písmenu a tvoří další článek. Připravuje další noviny, pane. Mikuláš vždycky považoval za moudré chovat se k ostrým nástrojům slušně. Tak ať nečumí a pokračuje, zavrčel pan Zichrahajc. Hm, tedy buďte tak laskav, pane Dobrohore, a pokračujte, řekl Mikuláš a musel zvýšit hlas, aby ho bylo ve všeobecném hluku slyšet. Všechno je v pořádku. Dobrohor přikývl a otočil se ke dvojici zády. Pak v divadelním gestu pozvedl pravou ruku a začal sázet. Mikuláš ho pozoroval, jak dobrohorova ruka přeskakovala z přihrádky do přihrádky, bylo to lepší než semafor. Je mezera kalešný? Písmeno K bylo hned vedle písmene F. Ano, jistě, řekl Mikuláš. Zicherhajc se k němu obrátil. Ano, jistě co? Zamračil se. Já, víte, to jsou jen nervy, já jsem v přítomnosti zbraní vždycky nervózní. Zichrhajt se podíval směrem k trpaslíkům. Všichni k něm stáli zády. Dobrohorova ruka se znovu pohnula a začala vybírat písmena na jedno za druhým jako vejce ze hnízda. Ozbrojený mezera kašel. Mezera čtyři mezera. <kly> Máte něco s krkem? Odivil se Zechrhajc, když se Mikuláš odkašlal. To zase ty moje nervy, pane! Oka, mezera, volám, mezera, otu. Ach, ne, zamumlal se Mikuláš. Kam jde ten trpaslík? Řekl Zechrhajc a sáhl si pod kabát. Jen do sklepa, pane, pro nějakou barvu. Proč? Řekl bych, že máte do barvy tady nahoře ale tohle je bílá barva pane na mezery a na vyplňování oček. Mikuláš se naklonil k panu Zichrhajcovi a naskočila mu že když bratrova ruka znovu zajala pod kabát. Hleďte, ti trpaslíci jsou všichni ozbrojení, sekerama a jak je znám, dokážou se pěkně rychle namíchnout. Já jsem jediná osoba v celém okolí, která u sebe nemá zbraň. a prosím... Nechci ještě zemřít. Vyřiďte si to, proč jste sem přišli a běžte, ano. Vytvořil tak docela přijatelnou podobu odporného zbabělce, jak si jej pamatoval z knižních předloh. Zichrhajc pootočil hlavu. Tak jak si vedeme, sestra Jenovéfa? Sestra Jenovéfa vlekla velký zmítající sevák. Máme všechny ty teriéry. Bratr Zecherhajc zavrtěl hlavou. E, mám všechny ty aditeriéry, Zatřelkovala sestra Jenovéfa poněkud popraskanou pistolí. A, -a tam na konci ulice se objevil a, -a, -a policajt. Koutkem oka zahlédl Mikuláš, že se sacharóza najednou napříjměla. Jak se zdálo, každou chvilku už byla na programu smrt ho hostejně vylézal o to a na rameni se mu na popruhu houpal jeden z jeho ikonografů. Kývil na Mikuláše. Sacharóza, která seděla kousek za otvorem do sklepa, začala pomalu odsouvat židly. Zatím dobrohor před písmovkou tě skládal, zakryj mezera si mezera oči. Pan Zichrhaj se obrátil k Mikuláševi. Co myslíte, tou pílou parfou na mezery? Sachara zase tvářila rozlobeně a odhodlaně, asi jako paní Arkánová po nežádoucí poznámce. Upír pozvedl svou skřínku. Mikuláš viděl, že skřínka nad ní obsahuje i pozemní úhoře. Pan Zichrhajc odhrnul kabát. Mikuláš skočil stříc postupující dívce a měl pocit, že se vzduchem pohybuje asi tak rychle jako žába melasou. Trpaslíci se sekerami v rukou začali přeskakovat nízkou přepážku oddělující dílnu od kanceláře. A hůůů zavolal o to. Čas se zastavil. Nikoláš cítil, jak se vesmír rozkládá. Ten malý svět stěn a stropu se loupe jako pomerančová kůra a zanechává za sebou mrazivou proudící temnotu naplněnou ledovými jahličkami. Zněly tam hlasy, rozsekané, náhodné slabiky a útržky zvuku a on měl znovu onen pocit, který už zažil před tím, že jeho tělo je tenké a nehmotné jako stín. Pak už dopadl na sacharózu, objel pažemi a zakutálel se s ní zavítanou hradbu stolů. Psi vily, lidé nadávali, trpaslíci ječeli, nábytek praskal. Nikuláš ležel tiše, dokud hrmot neumlkl. Byl nahrazen sténáním a záplavou nadávek. Nadávky, to byl je v pozitivní. Byly to trpasličí nadávky a ty signalizovaly, že jejich autor je nejen živ, ale taky vzteklý. Opatrně zvedl hlavu. Vzdálenější dveře byly otevřené. Nebyla tam ani frontalidí, ani žádní psy. Z ulice dovnitř doléhal dusot běžících nohou a zuřivý psí štěkot. Zadní dveře se ještě kývaly v závěsech. Mikuláš si uvědomoval, že má náruč plnou sacharózeny pružné oblasti. Tohle byla jedna ze zkušeností, o nich se ve svém životě člověka daného skládání slov v uspokojujícím pořadí, ani neodvážil snít. Správně podotkl jeho vnitřní vydavatel, neodvážil snít je mnohem lepší, než nečekal, že zažije. Já se strašlivě omlouvám. Technicky vzato je to boha pustá lež, podotkl jeho vnitřní vydavatel, jako když děkujete své tetě zasadu dámských krajkových kapesníčků. No dobrá, opatrně se odtáhl a nejistě se zvedl na nohy. I trpaslíci pomalu vstávali. Jeden nebo dva hlasitě zvraceli. Tělo o tož leželo zhroucené na zemi. Mizející bratr Zicherhajc stačil provést jeden zkušený řez ve výši hrdla dříve, než opustil dílnu. – Och, bohové, řekl Mikuláš, to je příšerné. – Co, nechat si useknout hlavu? zeptal se bodony, který neměl upírat nikdy v lásce. No jo, vlastně by se to tak dalo říct. Nemyslíte, neměli bychom pro něj něco udělat? Vážně. Jasně, byli by mě zabili, kdyby o to nepoužil ty své úhoře. Chaldo, promiňte, prosím. Zpěvavý hlas se ozýval od někud z regálu. Dobrohor si klekl. No tohle, to snad ne... Co je to? zeptal se Mikuláš. No, je to tedy, je to o to. Promiňte, prosím, mohl by mě odsud někdo fitachnout. Dobrohor, kterému se na tváři střídala celá škála výrazů, zašmátral rukou v temnotě pod regálem, zatímco hlas pokračoval. Ale jej ta tvůj, ta to je chcipla plakryse, A někomu jsem upadl opět? To je ale špina. ne za ucho, prosím, ne za ucho, za si, jestli mohu prosít. Ruka se vynořila a přesně podle žádosti držela Otovu hlavu za vlasy asi tak ve výši pasu. Oči se pohybovali sem a tam. Všichni v pořádku? To pilo co? Jsi v pořádku, to. Řekl Mikuláš a okamžitě si uvědomil, že s takovou větou by mohl klidně vyhrát soutěž o nejpitomnější otázku roku. Co? Och já? Ano, myslím, že ano. Člověk by si neměl poršát stěšovat. Vlastně se mám skvěle. akorát se mně vzdá, že mám useknutou chlafu a to by mohl být, jak ty říkáš, tak trochu champikáp. To není o to, přerušila jeho řeč Sacharóza. Viditelně se třásla. Samozřejmě, že ano, odporoval jí Mikuláš. Prosím tě, kdo jiný by to mohl? A to je mnohem vyšší, prohlásila Sacharóza a vybuchla smíchem. Rozesmáli se i trpaslíci, protože ti by se v tomto okamžiku smáli skoro čemukoliv. Nezdálo se, že by to o tu pobavilo stejně. No ano, Ha, cha, ten prostludý ák, morporský smysl pro humor. Jaká ve se, k puknouti jen se bavte, mě si nevšimejte. Sacharo zalapala podechu. Mikuláši objal tak jemně a opatrně, jak to jen šlo, protože její smích byl toho druhu, z jakého se dá umřít. A současně se rozplakala silnými křečovitými vzliky, které prorážely smíchem. Přála bych si být mrtvá. No, měla byste tu někdy zkusit, bručil o to. Pane to pro Pilpiste byste tak laskav a odnesl mě k mojemu tělu, prosím. Musí ta někde být? Máme, budete potřebovat, musí se vaše hlava přišt ne, my se moc dobře chodíme. Ach, tam je. Kdybyste mě mohl jen pološit fetle mě a obratit se? Tohle je tak trochu trapne, chápete? Trpaslíci, kteří ještě stále mrkali následkem účinku temného světla, poslechli. Za chvilku uslyšeli. Okej, okay, můžete se otočit. O to teď už v jednom kuse seděl na židli a tupoval se krk kapesníkem. Mohl to pít i kolik to srdce? Zabručil, když viděl, jak si ho prohlíží. Tak a teď? O co tu tady vlastně pěší? Ten trpaslík mi abych nějak otvákal jejich posornost. Jenže nikdo nevěděl, že použijete temné světlo. No promiňte, Jediné, co jsem měl připravené, byly úhorší. A vy jste říkal, že je to urgent? Co jste čekal, že udělám? Já jsem reformovaný. Pevné světlo je ale hodně ušklivá věc. Ozval se jeden z trpaslíků, o němž Mikuláš věděl, že se jmenuje Bolt. Jo, myslíte? No ale budu to, jak to si bude muset tát vypratlý meček? Ocekl mu o to. Mikuláš se snažil se mohl, aby uklidnil sacharozu, která se stále ještě třásla. Co to bylo za chlapy? zeptala se. Tím si nejsem jistý, ale čím si jsem jistý je to, že chtěli psalorda na ryho. Jsem si naprosto jistá, že to nebyla pravá nevěsta Almova, aby svěděl. No, sestra Jenovéfa opravdu vypadala poněkud zvláštně. Bylo všechno, co byl Mikuláš ochoten připustit. Sachraoza si pohrdavě odfrkla. Ale ne, to ve škole mě učili sestry, které vypadaly mnohem hůř. Například sestra kredencia dokázala prokousnout dveře. Mluvím o tom, jak mluvila. Jsem si jistá, že a ne je zprosté slovo, tedy ona ho tak rozhodně užívala. Rozumíš, bylo jasné, že je to zprosté slovo. A ten kněz, odměl měl nůž? Zatím o to, který stál za nimi, měl nějaké potíže. Vy to používáte ke zhotovování obrázku? zeptal se ho právě Dobrohor. No, ano! Několik trpaslíků se začalo plácat do stehen, na půl se odvraceli a vůbec předváděli většinu pantomimických prvků, které předvádějí lidé, aby dali najevu, jak nepochopitelné se jim zdá, že někdo může být tak strašlivě hloupý. No víte přece, že je to nebezpečné! To jsou jen pofěry, odsekl o to. Všechno, co se pravděpodobně stane, je, že se charakteristické znaky zapíraného předmětu dostanou do resonance s příčinami Nepovi, to fáso prostoru odpofitajícího teorie časové relevance a vyfolají efekt volně směrovaných oken, která se protínají z odrazy bržší a vytvářejí metaforické oprasy souhlasné s diktátem k historické extrapolace. Vidíte? Na tom není vůbec nic záchatného. No, ale všechny ty lidi to každopádně vyděsilo, upozornil ho Mikuláš. Ne, ty vyděsili naše sekery, zarazil ho Dobrohor rezolutně. Ne, byl to ten pocit, že vám někdo odklopil vrcholek hlavy a někdo jiný vám do mozku nasypal kbelík kledových kostek, zavrtěl hlavou Mikuláš. Dobrohor zamrkal. No, dobrá, ten taky, souhlasil a otřel si spocené čelo. Je fakt, že ve slovech se vyznáš, chlapče. Ve dveřích se objevil s tím, dobrohor se chopil sekery. Mikuláš v duchu zasténal. Byl to Elánius. A co bylo horší, usmíval se o ním neveselým úsměvem dravce. A to je pan ze slova, prohlásil a vstoupil dovnitř. V tomto okamžiku pádí městem stovky splašených psů. To je zajímavá informace, nezdá se vám. Opřel se o zeď a od někud vytáhl cigaretu. Tedy, řekl jsem psů, opakoval a roškrtl si zápalku o dobrohorovu helmici. Měl bych patrně doplnit, že hlavně psů. Taky nějaké kočky. Teď už spíš více koček, protože víte, co se týká plašení koček, není nad přílivovou vlnu psů, kteří servou rvou, koušou a vyjí. A těhle psi taky, jak bych to tak řekl, způsobili městu jisté potíže a město si musí dávat pozor. Zvláště kam šlapé, protože mnoho psů, nezmiňoval jsem se o tom, bylo nervózních. Ach ano, a mluvil jsem o dobytku, pokračoval konverzačním tónem. Znáte to, normální den, tržiště, lidé ženou své krávy a najednou, no můj bože, celá záplava vyjících psů a zapomněl jsem na ovce a na kuřata, i když je mi jasné, že z těch už tohoto hledovou moc nezbylo. Upíral pohled na Mikuláše. Je tady snad něco, o čem si myslíte, že byste mi měl říci? Řekl po chvíli. Víte, měli jsme tady nějaké... Potíže? Ale to snad ne. Vážně. Povídejte. Ti psi se vyděsili, když pan Šreklich udělal jejich ikonografii. Začal poněkud zmateně Mikuláš. To byla naprostá pravda. Temné světlo dokázalo opravdu vyděsit, i když člověk věděl, co se děje. Elánius vrhl kosý pohled na otu, který v rozpadcích klopil oči k zemi. Takže poslyšte, ozval se znovu Elánius, mohl bych vás na něco upozornit. Dnes se bude volit nový Patrici. Kdo to bude? zeptal se Mikuláš. To já nevím, zavrtěl Elánius hlavou. Sacharóza se vysmrkala a řekla, bude to pan Skřuská z cechu obuvníků a kožešníků. Elánius přesunul svůj podezřívavý pohled od Mikuláše k Sacharóze. Jak to víte? To ví každý, usmála se Sacharóza. Alespoň to říkal dnes ráno ten mládenec v pekárně. Hm, kde bychom byli bez šeptandy? Už se Elánios. Takže tohle není den, pane ze slova. Vhodný k tomu, aby se něco vážného zvrtlo. Moji lidé hovoří s některými z těch, kdo sem přinesli ty psy. Není jich moc, to musím připustit. Většina z nich s Hlídkou mluvit nechce. Nechápu, proč. My umíme opravdu skvěle naslouchat, věřte mi. Takže je tady snad něco, co byste mi chtěl říci. Elánius se rozhlédl po místnosti a pak se pohledem vrátil k Mikulášovi. Pokud dobře vidím, tak se všichni dívají na vás. Kometa nepotřebuje pomoc Hlídky, zavrtěl hlavou Mikuláš. Pomoc nebyla přesně to, co jsem měl na mysli. Nic špatného jsme neudělali. To rozhodnu já. Skutečně? Zajímavý pohled na věc. Elánius sklopil oči. Nikuláš vytáhl z kapsy poznámkový blok. Aha, chápu, zabručel Elánius. Sáhl ke svému opasku a vytáhl dlouhý, kulatý, na koncích zaoblený kus dřeva. Víte, co je tohle? To je obušek, přikývl Mikuláš. Velký klacek. Vždycky poslední argument. Co? Přikývl Elánius klidně. Růžové dřevo a stříbro s jsou nádherná práce. A tady, na tom malém štítku, tady je vyryto, že jsem povinen udržovat klid a pořádek. A vy, pane ze slova, momentálně nevypadáte jako součást ani jednoho, ani druhého. Jejich pohledy se srazily. Co byla ta podivná věc, kterou Lord Vetinary udělal těsně před tou nehodou? Zeptal se Mikuláš tak tiši, že to slyšel pravděpodobně jen Elánius. Elánius ani nemrkl. Po chvilce však položil obušek na stůl a ten klepnul tak, že se to v nastalém tichu zdálo až neuvěřitelně hlasité. Podívej, mladíku, ty teď hezky odlož ten svůj zápisník. Navrhl klidným tónem. Pak to bude jen mezi námi a nepůjde o spor symbolů. Tentokrát nemusel Mikuláš dlouho přemýšlet o tom, kudy vede cesta moudrosti. Odložil zápisník. Výborně, přikývl Elánius. A teď se mi dva odskočíme na kousek řeči tamhle do koutka a vaši přátelé to tady zatím mohou poklidit. Úžasné, kolik nábytku může přijít k úhoně zatím co se udělá jediný obrázek, co? Popošel do rohu a sedl si na dno obrácené rozeschlé díže. Mikuláš se spokojil s houpacím koněm. Dobrá, pane ze slova, tak to zkusíme po vašem. Já ani nevím, že je nějaké pomém. Vy mi nechcete říci, co víte, že ne? Já si nejsem jistý, co všechno vlastně vím uvažoval nahlas Mikuláš. Ale myslím si, že lord veterinary musel udělat něco velmi důležitého jen chvíli před zločinem. Elánius vytáhl z kapsy zápisník a prolistoval ho. ho vstoupil do paláce stájemi někdy před sedmou hodinou ráno a propustil strážného, řekl. To byl venku celou noc? Elánius pokrčil rameny. Jeho lordstvo přichází a odchází. Strážní se ho neptají, kam jde a proč. Mluvili s vámi? Tuhle otázku Mikuláš čekal. Bohužel na ní neměl odpověď. Jenže členové palácové gardy, alespoň pokud se s nimi setkal on, na něj nepůsobili jako muži nadaní představivostí a logickým myšlením, ale spíše jako muži obdařeni tvrdohlavou věrností. Ani jeden z nich Mikulášovi nepřipadal jako potenciální záludný femur. Myslím, že ne, odpověděl. Jo, tak vy si myslíte, že ne? Moment, okamžik. Záludný femur tvrdil, že zná psa hafala a pes by měl poznat, když se jejich pán začne chovat divně, protože psi mají rádi rutinu a pravidelnost. Já si myslím, že je absolutně neobvyklé, aby se jeho lordstvo v této době pohybovalo mimo palác, odpověděl Mikuláš velmi opatrně. Není to součástí jeho zvyklostí? K těm všem nepatří ani bodnout vlastního úředníka a uprchnout s velmi těžkým pytlem peněz, zavrčel Alánius. Ale ano, my jsme si toho taky všimli. Nejsme tak hloupí, my hloupí jen vypadáme. Okamžik a strážný tvrdil, že z dechu jeho lordstva byl cítit alkohol. A lord Vetinary pil? Ne, tak, aby to stálo za řeč. V pracovně měl bár. Elánius se usmál. <laughs> Všiml jste si toho? Rád nabídne ostatním skleničku. Jenže to všechno by pořád ještě mohlo znamenat, že sbíral odvahu k... Začal Mikuláš a umlkl. A ne, to na vetinary ho nevypadá. Takový o není. Ne, to opravdu není, přikývl Elánius. Mírně se zaklonil. Možná byste to měl všechno promyslet ještě jednou, pane ze slova. Možná snad byste mohl najít někoho, kdo by vám pomohl přemýšlet lépe. Něco v jeho chování naznačovalo, že neformální část rozhovoru je opravdu u konce. Kolik toho víte o panu Skřuskovi? zeptal se Mikuláš z Skřuska, syn starého klektáka Skřusky, minulých sedm let představený cechu příštipkářů a kůžičkářů, odpověděl Alánius. Otec rodiny, dlouho a dobře vedený obchod na lištší ulici. To je všechno? Pane ze slova, to je všechno, co hlídka ví o panu Skřuskovi. Rozumíte? O lidech, o nichž toho víme opravdu hodně, vy jste pravděpodobně ani slyšet nechtěl. Hm, Mikuláš nakrabatil čelo. Ale v lištší ulici přece žádný obuvnický obchod není. Já nemluvil o botách. A pokud si vzpomínám pak jediný obchod, který má velmi vzdáleně něco společného s kůží, je... To je on, přikývil Alánios. Ale tam prodávají... Spadá to pod hlavičku kožedělné zakázky. Přerušil ho Elánius a zvedl svůj obušek. No ano, a, a gumové věci a pera a byče a takové ty věcičky, co se třesou, pomalu doplňoval Mikuláš a tváře mu začínaly rudnout. Ale no, někdy jsem tam nebyl, i když jsem si skoro jistý, že desátník knoblhoch má jejich katalog, řekl Elánius. Nevím o tom, že by existoval cech výrobců malých roztřesených věcí, přestože je to zajímavý nápad. A každopádně pan Skřuska všechno provozuje úředně a legálně, pane ze slova. Skvělá rodinná atmosféra, pokud vím. A to znamená, že je nákup toho a onoho a malých roztřesených věciček tak příjemný jako nákup cukrové vaty na pouti. O tom nepochybuju. A podle toho, co se šíří šeptandou, tak první věc, kterou pan Skřuska ve své funkci udělá, bude, že dá milost lordu veterinavu. Cože? Bez soudního procesu? No nebylo by to krásné? Podíval se na něj Elánius s děsivou veselostí. Skvělý nástup do úřadu, co? Čistý stůl? Nový začátek? Jaký by to mělo smysl rozmazávat nějakou nepříjemnost? Chudák, přepracovaný, jednou to muselo přijít. Chodil málo na čerstvý vzduch a nepil dost mléka a tak dále. Takže ho hezky ubytujeme na nějakém tichém místě a celou tuhle nepříjemnost můžeme hodit za hlavu. To bude nějaká úleva, co? Ale vy přece víte, že on to myslíte. Tohle je úřední obušek a oficiální symbol mého úřadu, pane ze slova. Kdyby to byl kej se zapuštěnými hřeby, bylo by tohle město úplně jiné. Teď půjdu. Říkáte, že jste přemýšlel. Možná byste měl přemýšlet víc. Mikuláš se díval, jak Elánios odchází. Sacharóza se mezi tím sebrala, nejspíš i proto, že už se jí nikdo nepokoušel utěšovat. Co uděláme teď? zeptala se. No, nevím, pokusíme se dostat ven další noviny, to je naše práce. Ale co když se ti muži vrátí? No, to se asi nestane, teď naše dílnu jistě někdo hlídá. Sacharóza začala sbírat papíry rozházené po zemi. Musím přiznat, že se budu cítit mnohem líp, když se zabavím nějakou prací. Tak to je přesně ten správný přístup. Kdybys mi řekl něco o tom ohni? O to má slušný obrázek, vzpomněl se Mikuláš. Je to tak o to? Jo, ten chlep je fajn, jenže... Upír zíral na svůj ikonograf. Skřínka byla rozmáčknutá. To je mi líto, řekl Mikuláš. To nic, mám ještě další. Víte, myslel jsem si, že to bude taty ve velkém městě snadné. Myslel jsem si, že město je civilizofané. Říkali mi, že taty jednoho nepronásleduje zástup lití s Fitlema, jak to pěšně dělají u nás vši z Potífejte se, já to zkouším, vášně zkouším. Jen pochofé větí, jak moc... Držím měsíce čtyři a septum chotin ve fose? Já se toho všeho vstávám. Dokonce i té pleté tamy v sametových šifutkách a černých krajkových šatech a v těch maličkých botičkách na podpadkách to bylo velmi povestivé. Já vám to říkám otevřeně, Potřásl zoufalé hlavou a podíval se na svou zničenou košili. A moje nejlepší košile je pokryta, je pokryta krví, ruto, ruto krví, chustou, skvělou krví, tou krví, tmafo červenou, krví, krví, krví, krví. Rychle zvolala Sacharose a protlačila se kolem Mikuláše. Pane Dobrohore, podržte mu ruce, pak zamávala na trpaslíky. Tahle jsem čekala. Dva mu podržte nohy. Bolde, v kuchyni stolu mám kus krvavé tlačenky. Nechte mě kráčet po slunci, nebudu žít ve světě, kde bych to šil, sešil, tožil. Krákoral o to. Ach, bohové, podívejte, o čemu začaly rudě svitelkovat. Upozorňoval Mikuláš: Co budeme dělat? A co kdyby jsme mu zase tu hlavu uřízli? Navrhoval pohotově Bodony. To byl ubohý vtip Bodony, pokárala ho v zápětí Sacharóza. Vtip, Smal jsem se snad. Oto vstal a jeho hubená postava byla ověšena nadávajícími trpaslíky a zanotoval další píseň. Ať už bouří nebo v temnou noc. My musíme pájovat. Poznámka, taky vám to něco připomíná? Nebo se mi to jen zdá? Má sílu jako bík, fudil Dobrohor. Vydržte, možná, že pomůže, když se k němu připojíme, volala sacharóza. Spěšně zašmátrala ve své tašce a vytáhla úklou modrou brožurku. Vyzvedla jsem se ji dnes ráno na misijní stanici v ulici na Bytúnku, je to jejich zpěvník. A začala znovu tiše popotahovat. Je to tak smutné, jmenuje se to kráčíme ve slunci a je to... Cože, vy chcete, abychom si s ním teď zaspívali? Podíval se na ně poněkud zmateně dobrohor, zatímco zápasící o toho stačil pozvednout ze země. Jen proto, abychom mu poskytli morální podporu, Sacharoza si osušila oči kapesničkem. Vidíte přece, jak se s tím pokouší bojovat a nezapomínejte, že za nás položil hlavu na špalek. No jo, ale pak se ji zase sebral. Mikuláš se sehnul a vytáhl něco z od o ikonografu. Skřítek samozřejmě uprchl, ale v trskách zůstal obrázek, který namaloval. Třeba na něm bude? Byl to špatný obrázek muže, který se říká Bratr Zichrhajíc. Jeho tvář se změnila díky ostrému světlu, které lidský zrak nevnímal v nezřetelnou skvrnu. Ale stíny za ním podíval se zblízka. Och bože, ty stíny za ní byly živé. Byla to ošklivá plískanice. Brtr Zicherhajc a sestra Tulipán nenaloženě poklusávali a klouzali mrznoucím deštěm. Všeru za za jim zněly píšťali. Pospěšte si, zaječel pan Zicherhajc. Ty a Ani pitle jsou těžké. Teď už bylo slyšet pískání i po jedné straně. Na tohle nebyl pan Zicherhajc zvyklý. Hlídka by neměla být ani tak aktivní, ani tak organizovaná. Nebylo to poprvé, co je pronásledovala nějaká hlídka, když se zvrtly plány. Podle pana Zechrhajce se měli zadýchaní pronásledovatelé vzdát nejpozději na druhém rohu. Tohle ho doslova rozuřilo. Místní hlídka to dělala špatně. Najednou si uvědomil, že po jedné straně se jim otevřel volný prostor plný výřících vlhkých vloček. Hluboko pod nimi se ozýval pomalý savý zvuk podobný těm, které slýcháme při špatném zažívání. To je mast, ty je devaty. Ale já myslel, že jsme chtěli zjistit. Na tom nesáleží, zbavte se jich, okamžitě, konec potíží. Sestra Tulipán zachrchlala nějakou odpověď a smykem zastavila u zábradlí. Dva zmítající se kničící bytla letěly do tmy. Měl jste pocit, že to bylo ani šplouchnutí? Zaklonila hlavu ke straně sestra Tulipán a napínala sluch do tmy. Koho to zajímá? Teď utíkejme. Pan Zichrhajc se otřásl a zrychlil. Nebyl se jist, co se to tam v tiskařské dílně vlastně stalo, ale nemohl se zbavit dojmu, že si šlape po vlastním hrobě. Cítil, že má v patách víc než jednoho strážného. Pokusil se ještě zrychlit.